أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيب تكلمي إني بكيت وعلى في راقي كيف علامي لم تسين waqad tu an arzi tu batu an ruba sajde kurudan mm -hmm. mm -hmm. fi dhidlale il muslimi oh. uh, Sljedeća karacija tokaođe koja, koja karakteriše uh, njegovo uh, njegov vladanje, njegov način, stil i moć i genialnost vladanje da je da je radio na tome da se izgrade velike građevine veliki dvorci veliki, veliki ogromni mostovi na najbitnijim mjestima putevi utvrde utvrđenja sam Endulus je bio inače poznat po tome znači da ima ogroman broj vojnih utvrda a u njegovo vrijeme znači, tada tadi baš procjeta od taj način jel da način gradnje u svrhu, u svrhu a, ratovanja. Takođe Abdulah Ahmed dakle poznat potom jeo da, je, da je on naredio da se, da se, da se počne gradnja a, biblioteka javna biblioteka. A, u njegovo vrijeme počela prva a, napravljena prva je kovačnica Novca islamskog pravog islamskog Novca koji je bio specifičan samo za Endels. U njegovo vrijeme on je a, on je osnivao takozvanu El Hadiku Jedan od najljepših uh, u istoriji poznat je uh, vrt, uh, park uh, ili cvječnjak, ili zovite ga kako hoćete, uh, koji je naj, jedan najveći i najpoznatiji u svijetu. A on je to radio po, u svar, po ugledu na ona, nas isti, pod istinu azon koji je bio Rasafe, koji je bio u Šamu. a šta je taj taj vrt po tome što je zatražio da, da, da dođu i, i traži da se kupi svi mogući poznati delovi svijeta, da se kupi sve vrste sve vrste znači e, cvijeća i plodova bilo koji je da povuzi na đunjaluku pa su da svi ti plodovi a da može uspjet u endelesu e, posađeni su na u tom vrtu i oni su jel na poseban način uređeni i cvjetali znači to je nešto je ono što jel što danas naziva, e, na đenetna nešto tako još još na uređeno još većem stilu nego, nego što što to prirodno može narasti. Euh takođe e, Abdulrahman al-Mavije je od, od karakteristika njegovog načina vladanje to da je na jedan specifičan način uredio takozvani e, takozvani granične vojnje frontove prema kršćanima. E, I to na na tri stepena je. E, najviši stepen ti ti graničnog fronta togora prema Kjafirima to je koji je bio na Sara Costa to je na najsevernijem dio Endelusa prema kršćanima znači tu je napravio napravio znači taj granični frontalnu liniju gdje je izgradio velike zidove utvrde je je postao jako i snažno vojsko drugi granični front je seprostirao znači ispod ispod Sara Koste prema Tuletili srednji gradu u Endelusu Uh, spuštao se donjeg, a treći bi se vezao od toletile prema prema već formirano tamo je države državi Lion. Naći sjevero severo zapadnom dijelu. Uh, na znači napravio taj frontalnu graničnu liniju uh, razvajanja između muslimanske države i kršćanske države gdje gdje kršćani jel nisu mogli tak tako uuć muslimansku državu da napadne da je pustoš i to i slično. Uh, naravno to često spominje znači od karakteristika Mevija i to bilo i to on također preuzeo od, od svojih jel pradjedova iz Endelu, iz šama a od drugih mevija to stvari da je uspostavio a, za, godišnji izlazak u, u džihad tako da je džihad Taleb znači taj iskako danovi napadački džihad, džihad traženja neprijatelja u njegovih domova znači svake godine bi izlazila vojska i vodila bi džihad protiv kršćana Nekad bi to bilo ljeto i nekad zimno. Znači, to je bilo sastavni dio znači, e, znači, tih vojnih funkcija koje, su, koje, koje je država uredila. E, odnosno, e, koliko, je, koliko je važnost pridavao vojci govori to kako je on e, državni budžet e, dijelio. E, prenašeno od njeg, znači da je državni budžet u, znači, u državu Endulis su njegove ime bio podijeljen e, na tri dijela. Prvi dio, znači prvi dio državnog budžeta je bio, znači izdvajan samo za vojsku. Drugi dio državnog budžeta je izdvajan za opće poslove države. A tu se misli znači na na davanje, znači za izdavanje plata onima koji radi u državnoj službi. Ili za, iz, za, za izrašavanje za izdešavanje određenih projekata vezan za izgradnju, za arhitekturu i tome slično. A treća treć, trećinu trećinu državnog budžeta je E, zadržavao za, za vremena e, u ne, za neočekivane situacije. Znači, e, ako bi se desilo nešto, iznimna situacija je nečekivana, je trebalo i e, mjetka, financija, znači, izdvajao je, znači, ovo svaki godin znači tako bradi, izdvajao bi e, trećinu budžeta za, za te e, nepoznate, mogu, nepoznate moguće i e, znači, i Naći možemo reći te krizne momente da da, da država spremna za takve stvari. Znaci ovde šta nam ovde pada očno, znači pada oči znači da je da je malte na 1/3, trećinu, trećinu državnog budžeta izdajeo za vojsku. A mi znamo danas, jel, da ona se je da da najjača država na svijetu najviše daje za vojsku, ja. Iz jasnog razloga, znači ja ja vojska usvara ja kao država. A, sa njegovim ovakvim a, Ja govorim o ovakvim načinima uređenja državi. Narodno e, prošlo smo spojeno znači da će da je on da je on uredio i e, uspostavio raznorazna ministarstva po ugledu na današnje države, znači. Znači Andalusia je prijetodnica e, mnogih stvari koje danas radi mnoge zapadne države. I to po ugledu znači ovih velikana, ovih olikana, znači mace vladara. E, od karakteristika naroda je to da je da je osnovao mnogi e, ratni namjensku, tako takzvanu namjensku industriju danska, kako je zovio, znači, ratne fabrike za, za proizvodnju oružja raznoraznih vrsta. Formirao je uh, ratnu flotu, muslimansku, koja je tada, do tada nije postojala. Otvorio je mnogi luke na, na nekoliko gradova i, i sa istošne i sa zapadne strane Endelusa. Uh, uglavnom, znači, jed, jednom riječu, znači, da je ovo bio jako neobičan čovjek koji se je pojavio među muslimanima. Zapadnjaci ga spravo naziva da je bio genijalna ličnost. Ali znate šta pada u oči ovdje? Znači, pada u oči ta stvar da je, da je ovdje riječ o mladiću koji je sa 25 godina počeo da radi ova dijela i radio je. Znači, riječ o mladiću koji je od 19 godina bježao, šest godina se čuvao i sačuvao svoj život i ušao u Endelus, i uh, uspostavio mm. državu koju uspostavio i uradio, ova djela koje radio, uh, a za sve to zasnovano na šerijatu, na šerijaskim propisima, uh, jer imao ja veliko šerijsko znanje, uh, ge pot, potpuno otvorio ruke radu uleme, učenjaka, širenju ispravne akide uh, uh, islamizaciji, ako to možemo nazvati svega moguće što se dešavalo radlo tada u Tržak. Čak mnogi historičari kada ga opisuju, mnogi naučnjaci kada ga opisuju, znači to to nevjerovatno znači, na koji način opisuju njegovu ličnost, poput put Ibn Jana, koji kada opiše opisuje njegovu njegovu ličnost, pa govori o njemu, teško to je prevesti na na naš jezik, pa kaže da je to bila osoba koja ima koja je bela jako inteligentna i pametna, koja je koja je veliko, veliko znanje ko ima precizno razumijevanje i koja je bila ja, jako veliki snažni volji koja pod kojom nije, nije se moglo naći da se nađu odrižine slabosti da ima da znaš da je nećemo slab koji je bio ja ja znači jako brzo je jako brzo je radio na, na progresu na napretku njemu mnogo trebalo vremena da da da unaprijedi i uh, uznapreduje u bilo kojoj oblasti u kojoj se on jel u mogućnosti da radi i kaže bio je kaže jako jako pokretljiv uh, nije se prepuštao odmaranju i odmor. nije se prepuštao užicima i uživanju njegov radni dan je bio svaki dan i cijelo vrijeme znači bio potpuno posvijećen svom poslu uh, bio je jako, kaže, ovdje kaže, šedidula, hiddeti, bio je jako žestok. Žestok u smislu, oštar. A, a istovremeno, kaže, bio je jako smiren. Bio je rječit, pun razumijevanja. Bio je pjesnik. Zamislite, ovako je jaka ličnost, ovako, je otresita ličnost. Istovremeno i pjesnik i pun razumijevanja i veliki mofsin, dobročinitelj. E, mnogo je izdvajao na lahom putu, davao. A onda, znači, bio jako riječit Predo su se u njegu mnogi stvari, znači, rečence, riječi, izreke, koje je izgovarao na aratskom jeziku. A kaže, bilo, da, to mu Allah čanom mu je dao da, je imao, da su prema njemu e, osjećali strah poštovanje i njegovi najbliži i, i oni koji ga prvi put vidi znači sam, kao ličnost, kao pojava, uh, liniju, znači uh, ljudi su osjećali strahopoštovanje, prav njemu kaže strahopoštovanje, kaž, kaž znači, znači jako su ga cijeli, znači, osjećali su odmah da je, je tu riječ o nekoj, o nekoj velikom čovjeku, o velikoj ličnosti. Znači uh, i njegovi neprijatelji, njegovi najbližiji, njegovi i oni koji ga nispoznali, uh, uh, osjećali su prav njemu stra, poštovanje. Uh, druga karistiza njegove ličnosti je to da je Da je, znači, je prisustvao dženazama, kak god čuje da ima nikada dženaza u mjestu gdje on bude, prisustvao bi dženazama. Kada bi izlazeo među ljudi, kada bi bio prisustvao u mjestu gdje je živio, u glavnom gradu, Kurtubi, klanjao bi ljudima, predvodio bi namaz. Znači, klanjao bi džume namaze, klanjao bi on barema je predvodio bi, i druge namaze ako je prisutan, držao bi hutbe obilazio bi bolesnike, ne samo oni koji on zna, nego za bilo koga čuje da je bolesan, da ga da ga zanosi neki musibata obilazio. Naš znači, imamo jedan zanimljiv spoj ličnosti čovjek koji se nije odvajao od običnih, mase. do te mjeri da smo mu govorili, da su mu njemu kao namjesniku, jelo nemoj nemoj sebi dopuštat da, da ti mogu prići obični ljudi da u tu dvon družsvrti mogu učiniti težat može naučno ima za namjernika može za neko neku ubist te del izvršiti atentat i to nešto slično. Međutim on to nije Mario za tu stvar. Načo njegovoj karikatura to je bilo da se da se da je išao među narod da je znači čisto bi otišao među običnim muslimanske mase i sluša ono što oni traže ako ima je kakvu žalbu ako treba ako neko njemu lično podigne neku parnu su žalbu na njega nekog namjesnika na ono, odma traže se ta stvar ispita da se svede na na nivu. znači on bi lično nadzirao tu stvar e, i normal zaduživao ljude koji su to radili na znači e, nije pravio jaz između sebe i običnih narodnih masa znači riječ je o jedno jednoj jako neobično ličnosti jednom velikanu spoju e, osobi, Koje, koja je volila Allaha Žiljšanu, njegovog poslenika, sunnet, šarijatsko znanje koji su sprovodili u praksu, imao moć u svojim rukama. Nije se prepustio Dunjaluku, nego je sve učinio za hizmet islama i muslimana. To je jako neobično, jel? I to čovjek koji je počeo sa 25 godina. Vraći, koliko nas ovdje ima 25 godina, ima nas mnogo tako, neki više, neko manje. Gdje mi, sa naša umladna, sa 25 godina prevodi vrijeme? o kafićima, klubovima, podcestama, izlatima vakih ili nakih tako daljim, neka ti stvari, ali e, znači ne osjećam se odgovornost, ne osjećam se potreba da imamo ulogu da damo nešto za ovaj umet, da doprinesemo ovom umetu. E, znači gdje su oni među nama koji koji e, koji se pripremaju? Kao što kaže Omar radijallahu anhu. Znači e, Prvo se tanulmo učite znanje prije nego što da nešto radi. steknete znanje. Stekni znanje prije nego što počneš da vodiš neku stvar. Svako od nas inshallah sutra ima neke ulogu za islam muslimana u krajevima, jel nema ko drugi, jel? Mimo nas koji je vrlo malo da bi tako nešto vodio ako nije to zasnovano na ispravno šerijskom znanju, ti ćeš praviti belaje, pravićeš gluposti, da ćeš glukosti, još još veći dalalet narod. Znači treba djesu među nama oni koji stiču šerijsko znanje ili ne mora širijesko, nekada stekne dunjalsko znanje sa osnovima temelja vjeri. Gdje su oni među nama, znači koji imaju i koji su bili u njegovim godinama? I da istovremeno isto tu ospoji, da bude ponizna osoba. Jer, jer poslani se mene li u svijetu, šanu voli, da poslani se mene bio ponizna osoba, dala Allah šanu voli polizne osobe. Ponizna osoba koja nema ima s sjedne sa običnim ljudima, sa običnim muslimanama, da im bude na hizmetu, da im pomogne, a ne ohola, uzignuta, sa kiborom. Uh, On, znači, govori o, o tome samo da vidimo, jel, uh, koliki je taj neki raskorak između nas i tih velikana kroz, kroz istoriju Islama. Kad, kad slušamo jel, priče o Ashabima, kako se oni ponašali, kako se oni od malena vidjeli sebe i svoju ulogu, jel, uh, kao muslimana, uh, kao ljudi koji, koji uh, rade uh, velikaj hajr za, za ovaj umet, ne neomalažavajući ni najmanju stvar ne razmičio, samo od najvećih, krupnijih stvarima o džihadu, a zapostavljajući e, one stvari za koje, za koje neko tretira da su one nebitne, od primjeni e, običnih suneta, od davanja sedake, od pomaganja, od izmeta, od dobročinstva prema roditeljima, tome, slični stvari, slični stvari. Gdje smo mi, u odnosu na, na ovim, kada govorimo o ovim velikanima, ovim e, velikim ljudima koji zaista zaslužuju da našu djecu, nazivam po njihovim imenima, da do ovima laju ono da budu slični njima. Onda možemo sebe pitati jel, gdje smo mi, gdje je naša uloga svemu tome? Zar mi možemo sebe dopustiti da mi rastemo i naša djeca rastu, a naša djeca nam rastu jel, kao polu džahil u našim domem, da ne raste djete koje, koje radi otvorene javne harame. Pa šta smo mi radili? Kako smo ga odgajali? Na čemu smo ga odgajali? Šta nas je to zavelo i odvelo da ga nismo mogli izvesti na pravi put? I do te mjere da se dovedemo stanje da kažem pa dobro je ali mi smo kaže bili džahili pa eto Allah tešao nas potpuno šta ima veze ne on malo budu džahili Šejtan še, je ja, jako jako vještu obnanjivanju ljudi da ih ubjedi u, u ih ubjedi takvu stvar koja koja je jasna kodan je da se prepuštam prepuštam se situaciji stanju koje živimo a mi smo sva pozvani da mijenjamo stanje po sebe prvo sebe da primimo po pa onda stanje po sebe Narod zato treba truda, treba džuda, treba pretrpiti svašta. Ali ako spominjemo ove velike ličnosti, kroz isti slama, znajte da i oni nisu, jel, da, da si oni ljudi od krvi mesa, da, da, da su i oni prošli put gdje su uložili a, mnogo truda za onu što Allah što daje im, da su postavili, Od Rahman ibn Mavije, Dahil je došao u jednu veliku dilemu pred krajem smrti, jer koga da uzme za nasljednika od sva dva sina, imaju starijih, mlađih sina, pa je pravio nekakav jel, ispit njima i ustanovio jel, da, je, da je njegov mlađi sin, Hisham, bio sposobniji i pokazio veću, veću ozbiljnost i odgovornost u upravljanju države pa je njega ostavio kao nasljednika. A njegov, njegov, taj mlađi sin koji ga je naslijedio, je, kako kažu čo, historičari, je jako ličio Omer ibn Abdul Azizu, petom pravednom halifi. Tako da je, znači, nakon Abdrahman ibn Mavi, Ardakhila, došao njegov sin Hiša, posao 72. 72. 172. godine po Hidži, do 180 godine, 8 godina je vladao. Bio je, znači alim, bio učenjak u šerijesku znanju, namistnika koji je u isto učenjak u šerijesku znanju. Znači ima šerijesku znanju, učenjak, alim. Šta očekujete to od čoveka? Nego veliki hajr, veliko dobro. E, osoba, znači, Hisham ibn, ibn Abdul Rahman, njegov sin, Uh, on je onaj koji je u Endilusu napravio promjenu i čak Fiskov Mezebail do tada do tog doba znači do 1000 180. godine po Hijži 182. pardon uh, do tada je bio raširen Evzaiz od učenjaka uh, Evzaija Mezeb. Njegov Mezeb je bio raširen u Tek nakon znači nakon uh, šta, kada je nako što je došao Hişam na vlast u periodu znači 182 do 180-te u Endilus znači mijenja mezebi postaje zvanični meze koji se slijedi u Endilusu to je bio malikijski meze nakon efzajevog mezeba u fiku naravno A, sve do tada je bio u akidi meze niz znači, da je nije nijašerijski metoridski tek dolazi sa znači, dolazi sa pojavom uh, muvahida sa pojavom muvahida muhamedin tumur on dolazi, uh, jer on je bio na istopku, povučio kod -e Bohameda Gazale i ostalih uh, šarija, pa je prenio šarijski mezab i u Endeluz, znači nakon, dugo, dugo godina nakon ovoga, to će se desiti. A do to da je, znači, uh, akidijski mezab bio kod njihoj uh, znači mezab, ono, znači, bio Selefovog umeta u Akidji. Uh, nakon, nakon Hishama dolazi uh, uh, njegov sin, uh, Hakem ibn Hisham. Međutim, bio, je različit od svoga, od svoga oca, od svoga djeda. Različit se u tome što je bio jako jako silovit, sila i sve je svodio na silu. Puno je vremena provodio u, u lovu. Išao bi na šug, u, Na mjesta, u šume. Bavio se lovom, prepustio državu drugima da vladaju i bio je jako znači, grub i prema svojim podanicima. Do te mjere, jel da, ako bi se bilo bi je, uh, ustanovilo da je neko nešto spremao zbog nezadovoljstva od države, od, određenim stvarima, njegova kazna bi bila, jel, da je spaljivao kuće onih koji je smatrao da su onda pobulni, da se digli proti državi. Znači, najaj, jedan ružan i žestog načine, kažnjavo, oni koji smo se prostavljali, uh, dok iz druge strane ta isti vlada, naši Hakem Ibn Hrisham, znači, u isto vrijeme, Zbog njegovog nakod naravno ovakog ponašanja i prepuštanja državi uh, u to doba i pada jel uh, pada uprava nad, nad gradom Barselonom tada Barselona pada jel u ruke u ruke uh, kršćana. Uh, da, bi pred, da bi dvije godine predaje svoga života u istilu da hakem ibn Hisham, znači unuk Abdulrahman ibn Dakhila, uh, da bi on jel uh, učinio Teobu, za nje dvije godine znači. Učinio bi Teobu pokajao se, javno ispodio tute za dijela koja je na, na, na ruzno oprođenje prema, prema bilo kome što uradio, i popravio svoje stanje i vratio se na, na, na džadu, na ispravan put u upravljanju državom. A, prije toga naravno da napomina u dijel da, znači, da je Ahn period te Mevijske uprave, da je trajao znači, sa Abdurahman ibn Nuavijom, med Ahenom, 138. godine, do 316. godine traja, znači dotad je trajao taj period. A, učenjaci taj period dijeli na, na, na neke tri, tri faze. Prva faza to je faza snage, ponosa, civilizacije, kulture i moći. A to je ovaj period do 138. godine od Abdrahman i Moavije, do 238. znači narodni 100 godina znači trajala je znači ta država je sve više napredovala, sve bila bolja, jača, snažnija organizovanja, organizovanja. Spomenućemo te stvari. Da bi uh, nakon jel, od, uh, od 3 300, uh, 300 te godine po Hidžri uh, nastuplo stanje slabosti i nemoći. Uh, I ovaj treća faza, o njim ćemo govoriti, poslije do 316, znači, promijenilo se stanje u tom kontekstu. Znači ja govorim već o ovoj prvoj fazi kada je znači, od 138. godine pohiđi do, 300, do 238. Tis, prvi 100 godina a, Amerijske uprave nakon dolazka Abdurrahman i Mavije Dahila. A, to je znači period snage, moći i uzdignuća veličine ove, a, ove države u Endelusu. بالله يزوت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا